la România Turistică! Dragi telespectatauri, astăzi vă vom prezenta frumusețile patriei noastre, pentru ca să le audă tot grecul, tot turcul, care acum ne fură turiștii ca din căldare. Vom merge de pe litoral, pe câmpie, pe deal, pe munte și chiar mai departe. Pentru aceasta vom parcurge chiar acum cu teleportorul instant Întreaga patrie noastră, de la Bucovina la Moldova. Toată. Să mergem aleator, chiar la mare, să începem acum repede, că se lasă frigul. Suntem mai pe o plajă nisipoasă, bineînțeles. Puțin zgrunțuroasă. Ne bucurăm de valuri, de scoici, de pești și iată și câteva taverne Ah, ah, ah, ah. pescari locale care de la care putem merge și comanda sigur o supă de pește, o ciorbă. Ia zi, domne. A, cât ai dai pe asta de pește? Hai, domne. Aici să cu... e scumpă sau? A, trei, bușteni. trei bușteni. aici la mare nu prea avem bușteni și noi gândeam că aveți în portbagaj, ați venit cu ei din Domne, nu vin de la munte, de la pădure ca să duc bușteni, vin de la câmpie, ce să bușteni. Domnul vine din București și dorește să se bucurești de litoral, să se bronzeze, că destul a stat și pe la solar, să mănânce sănătos, că destul a mâncat fiș și să se relaxeze. Ce ne-ați recomandat dumneavoastră aici? Cum vă relaxați în fiecare zi? Eu ca pescar amator pescuiesc de la melci, cochili goale... Uh... Foarte multe scoici și pietre pline cu nisip sedimentat de mult. Și le câteodată mai fierb pietrele și lumea crede că e cel băt pește. Încă o e algă de la malul mării uscată de 10 le, minute. Le fierbesc până să se moaie. Până să se moaie și îi dau fiertura. Mai pun un cunor cu o de baltă și de mnaștine. Dar ha. gustul e bun, domnule. E gust... Gustul, da, pe da? pește- adevărați care-l pescuiesc, dau un neam La turci, și la francezi, la români, ăștia care vin în Moldova, gen dumneavoastră care ați venit să-mi bați de pește din, din, București, București. din București. Din București, da, fine, fine Așa că ceva de calitate nu aveți șanse pe aici decât dacă-l cunoașteți. Deci, am avea mai multe șanse dacă am vorbit așa și am, -am dat niște câțiva euro acolo. Da. Sigur, dacă vă văd după vorba, după port, că sunt de din alt aeroport, atunci, cu siguranță o să-i vă librez, o să-i vă carasul meu cel mai preferat, știu că merge la sigur. E mare, domnule, e mare? Cel puțin cu o jumătate de rechin. Da, cam este atmosfera pe litoral, să mergem tocmai în partea cealaltă, pe la munte, prin parâng, să zicem. Uitați aici la cabana Rusu. Să intrăm aici la pensiune și să ne bucurăm de ospitalitatea caracteristică muntenilor români. Uh, stați că nu răspunde. Stați, stați să mai încercăm. Bună ziua! Primiți Cirei. oaspeți, bucuroși de oaspeți? Cirei, nu văd bine. Nu, nu văd bine. Cinei? Uh, Suntem turiști, turiști români. Veniți de la oraș. nu bine, bine. Suntem turiști români. Veniți de la oraș. Sunteți nou sau Sunt doi? Două! Două, două, două. Două? Dar asta crezi cu cine? Eu cine ești ba? Eu sunt mama Omidu, așa mă poreclesc prietenii mei. Fac vrăji, fac... Mă, tu ești vrăjuitor de, de oameni de munte? Da, mai ales femele de munte, îmi plac și... mie. Dar nu asta și conta. el este femeia ta? Nu, nu este femeia, este... Ferească, spune. <laughs> este <laughs> un prieten foarte bun cu care am venit aici. Dar de ce nu auziți bine? Ce se întâmplă? Uh, Mi-a sărit mămăligă în ureche Tocmai făcusem acum un cea, un plin de mămăligă cu burduf pentru oaspeții care vin pe aceste meleaguri parangânie Și de ce ne au scos-o? O, o pe post de muștei să mai stea un pic acolo? Uh, nu, dar mi-am fiert și opincile puțin înainte în apa, de înainte să pun mălai în apă, ca și să dea gust Gust de rustic așa, de, de poteci montane Da, da, da, da, da. da, da. Dar uh, păi, să îmbucăm un pic de ea păi de -aia Dacă şi... doriți să o scoateți, dacă nu da, e frumos sau o Păi, putem să răzvinim direct după o dacă vreți ceva mai gustos. Da, da, brânza de burduf, de opinduf. Exact. Hai la masă, că uite-tați și el este nevasta mea. <laughs> da, frumos, frumos. Noi îmi parând, să te vă spun sincer, în afară de coajele copac, ea nu a nimic, pentru că nu mai umbla nimic. Nu mai zboară nimic, nu mai. toți hibernează. Până și femeia mea de hibernează, adică el. <laughs> și... pe și de ce nu hibernați și dumneavoastră? Ca să nu mai mâncați. Și vă treziti o dată prima oară și mâncați atunci cu restul naturii. Știi că culmea hărniciei și vărniciei și e trezire să te trezești înaintea pendulii. <laughs> adică <aulii>. <laughs> <laughs> <laughs> Și, domnule, la vârsta asta mai faceți dragoste cu soțul, soț, soția dumneavoastră? Oameni. Mă veți pe așa abitiui de vân și cu barba asta călunte, dar mai mult Pot de asta. Tot de asta, când nu aveți ce mânca, trebuie să omorâți timpul cu ceva. Da, adică, Să da. scoateți ceva de da. da. da. copii. Da. Și acum, când vin oameni în vizită, eu mor pe. cu Hai că, intrați, intrați, vă. A, Oricum, vă mulțumim da, și da, da, am văzut da. cam care este atmosfera. Hai da, de, de ce nu intrați? Vreau să ne mai bucurăm puțin de brazi. Nu vă place capul la deșerbi? Capul ăla de cerb, de acolo, ce seamana? Cap de om, dar nu faceți probleme, că nu e chiar așa. Coarnele nu prea le văd. dacă spuneți că de de cerpi, într-adevăr, cam seamana așa, dar fără coarne... Doar nu vă gândiți că am pus coarnele de cerb pe un cap de om. <răzări> no. Oricum vă mulțumim și... Bine, da. mă duc să amestecăm o mă, mărică. Hai, mai. pa! Uh, interesant și la munte, uh, unde ar mai vrea turistul nostru uh, să mergem, poate prin Bucovina mănăstirii făcute de Ștefan cel Mare și Sfânt. O mănăstire făcute de Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vom avea parte de o atmosferă liniștitoare care se ne ungă pe suflet. Iată-ne aici, în curtea mănăstirii. În călugări? Mai mulți călugări chiar care borcane cu morături, se pare. Și acum se duc uh, către lăcașul de rugăciune. Iată unul care face mătânești să... Dacă Cine dorești, ne deranjează toată slujba dimineții? În... Uh, a venit cu gând bun. De ce întrerupesc cântarea la flori și căratul murăturilor? Lăsați-ne domnul în pace! Nici nu voi vorbesc cu voi! Dar fratele nostru într-un uh, într Ștefan... Nu dorește să acorde adăpost post unor bieți, turiști, veniți cu carul de televiziune aici la hainele astea frumoase și la bogăția care o citesc în ochii voștri, nu păreți amărășteni. Așa că veniți la noi degeaba, să vă folosiți de noi. Noi ajutăm oamenii cu adevărat sărmani, săraci care au nevoie de tihnește și de slavă lui Dumnezeu. Aia altceva ceva, nu ca nu. Dar de... și noi de suntem oameni de afaceri de succes, dorim să avem pace și tihne Nu cumva vrei să cumparați acțiunile mănăstirii noastre ca sa a mm. mai de succes. sunt deja la bursă? Deja la bursă. Ha, oh, să dați codul. sa vă dau și mailul și intrăm pe ah, site-ul pe. haște, Da, da, da. da. Uh, pe, me pe Messenger, un chat. Da, pe da, da, Messenger, da, da. Da, da. Am pus și Ah, mai bine vorbim de pe Skype, nu are rost, dacă aveți aici <laughs> Păi, uitră mâine când, îmi sare când să da. stau pe laptop. Dar până atunci să ne puteți primi să ne oferiți o coajă de pâine cu smântână, cu iaurt și niște mămăligă. Pe tot mai niște mâncare de post acum. Da, încet e la casa, la păi, vasele nu prea le spălăm pentru că se consideră că nu are rost E să, un păcat. Să ștergi ca să Cantele. arunci mâncarea din vas, care tot oricât ai mâncat, tot mai rămâne un pii pe vas care se duce când se spală. Și mai bine așa e mai bine, ori la le lăsăm să le ciugulească în vânt, ori le nu da, să știți că dacă le cântăm vaselor murdare, mucigaiul nu se pune. Nici lincezaia nu apune. Nu se sunt, binecuvântate, sunt, binecuvântate. Holy, sunt holy bine cuvântate, sunt bine Holy Bine mâncate. Este sigur că da. Avem, uite, uitați un un călugăr nou. El este He, călugăr mai nou la noi este mai rebel. Uite, tocmai a fost la unde a spus domnule? A venit cu de la trăsură. Uh, ce doriți? La noi îmi pare, parohie, în parhel parohie. O bucă. O bucă? Aici sunt numai bărbați, se întâmplă, mai bărbați, endem mai fine, geamul care nu avem